Мого київського прапора, тобто незалежної України, я не зрадив Як постав Максим на порозі, запелюженому одязі, з дороги втомлений і посірілий, Точайковський трусунув його так в обіймах, як трясуть грушу пізньої осені Коли лише ген там, на вершечку, лишилася грушка останнього та найсмачніша Ну, кажи, як добруджа, не мордуй душу, швиденько, ей, клопоти маємо і не молі від Максима війнуло холоду, мов щойно вступив у теплу хату з водохрещенського морозу. Ілінський програв у карти всі кошти Агенції до останнього шеляга. Чайковський мочки присів і тільки видихнув, з протягом мов занадто шпарку каву холодити зібрався, по хвилі відказав упівголоса якось убік, наче не до Максима, те мовлено. Невідкладно в добруджу до будзинського Домброви і доти сидіти там, доки не виправить все, що натворив той причумлений. Тореодор. Далі події розвивалися стрімко, миготіли, наче дерева у вершника перед очима, що вскач мчить щодуху. Будзинський Думброва, у свою чергу, в добруджі наробив помилок, розконспірувався та ледве уникнув арешту. Інший їх представник Ахмед Пулавський мусив швиденько зникнути, якось до Стамбула добрався, хоч і звідти негайно накивав п'ятами для безпеки. А Ілінський потрапив на вудочку підісланого росіянами провокатора Якушки, і на представлення Петербурзького посольства був арештований. «Ми вимагаємо невідкладної дії», – голос Устинова, що прибув у турецьке закордонне відомство від російського посольства, був твердим і холодним, як камінь в сибірських горах. Ілінський, на нашу думку, лише виконавець розпорядження Міхала Чайковського – облаштувати в добручі підпільні склади зброї. То було, звісно, неправдою, хоча свідчило, що справжніх намірів Стамбульської агенції у добручі росіяни не знають. Вітого чайковському ставало не набагато легше. Арештованого Ілінського перевезли в Константинополь, починалося слідство, і росіяни щосили тиснули, аби розслідування відбувалося тільки за їхньої участі. Цього допустити міхал ніяк не міг. Агент Авантюрник міг вибувкати таке, що під удар поставило б не лише Чайковського, а й усю агенцію. Але навіть якби представництво аміграційного уряду в Константинополі вдалося якимсь дивом вирятувати, то Чайковський вже й надалі його очолювати не зміг би. Та тривога бриніла в листі з Парижа, з готелю Ламбер З великим неспокоєм почуваємося тепер з приводу тої нещасливої справи ілінського та іншого нашого достойника Будзинського Думброви, які досі перебувають у небезпеці. Тривога тим природніша, що на агента здійснюється при допитах сильний вплив. З рапортів можемо тільки здогадуватися про його важке становище. Найгіркішим є передбачення, що може настати кінець нашої тут діяльності. Коли б таке могло відбутися, князь не бачить особи, яка б пана Чайку могла заступити навіть при звичайному перебігу подій, а тим більше у трудних та ризикованих ситуаціях. Опріч пана Чайки, не маємо людини для перемовин і підтримування стосунків з турками. Князь вважає, що збереження пана Чайки на становищі шефа місії польської в Царгороді є завданням найбільшої ваги. Це так само глибоко розумів і керівник агенції. І Міхел кидається по кабінетах знайомих турецьких урядовців. Вимога росіян принижує гідність високої порти. Стамбульські слідчі і самі мають достатній досвід, аби розслідувати таку нескладну справу. Знайомства вкотре подіяли. Ілінський раптово починає хворіти. Його переводять з буцигарні у шпиталь, де йому знову незле ведеться. Справа затягується на місяці, і, врешті, аби турецькі поліцейські суди зберегли обличчя, Антонія засуджують до трьох місяців ув'язнення. Але Ілінський не був би собою, якби не вигадав нових пригод. Менше аніж за півроку Максим зустрівся з ним на Стамбульській вулиці і оторопів. Перед ним стояв вишукано вдягнений турецький офіцер. – Чи то ви, пане Ілінський, чи то в мене щось із очима? – вихопилося у Максима. – Перепрошую, мене звати тепер Скіндербей, – відказав Антоній неспішно і з належним пошануванням самого себе. Минуть роки, і Скіндербей дослужиться навіть до генерала турецької армії. Ото ж, Міхале, позбавлений французького паспорта, ти тепер став зовсім беззахисним перед російським царем, як голіруч вийшов би проти нападників з великої дороги і то цілої зграї. Тобі залишається хіба єдиний вихід – прийняти турецьке підданство і мусульманство? Як? Християнин має зрадити предковічну віру? Занапастити душу заради тлінного тіла? Останніми днями думки ці точили тебе, як старе дерево безперестанно і занудно шащіль точить. Ті думки всю силу життєву переводили в жовтий пил трухлявини та порохна, що осипається беззвучно з вигрізаних дірочок, здавалося б й досі грубого і міцного соснового бруса. Але з іншого боку, мислилося тобі різним народам Всевишній і різне бачення дарував. Одні називають його Саваофом, інші Ягве, ще інші Аллахом. Хіба з того віра твоя змаліє, якщо істину вона залишиться вірою?